Acatis de taină, al prea sfintei născătoare de Dumnezeu, prea sfântă născătoare de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim pentru minunile tale cu care pe mulți i-ai ajutat, dar mai ales fiindcă neamul omenesc din întunericul păcatului și al morții, prin minunea nașterii Fiului Dumnezeu, s-ai salvat. De aceea cu toți Îngerii și cu toți Sfinții ți-am cântat, Aleluia. Rânduiala la cea sfântă a minune, Tale, printr-o minune, Sfinții Joachim și Ana au aflat când prin post și rugăciune, darul cel Dumnezeesc l-au câștigat și Îngerul -a iar noi am științat, iar noi-am cântat. Bucură-te, prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, fiindcă la Templu, părinții Ioachim și Ana te-au dus și te-au închinat. Bucură-te, prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, fiindcă în fața ta, îngerii porțile le-au deschis, le-au descuiat și în Sfânta Sfinților a intrat. Bucură-te, prea sfântă, născătoare de Dumnezeu fiindcă îngerii hrana ceea cerească ți-au dat și rugătoare caldă lumea în fața Tatălui Ceresc te-a câștigat. Bucură-te, preasfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă o crotire, prin ruda ta, bătrânul și dreptul Iosif, Domnul, ți-a asigurat. Bucură-te, preasfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă Îngerul Buna Vestire ți-a adus și porunca lui Dumnezeu ai ascultat. Bucură-te, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă Duhul Sfânt cu darurile cele Dumnezeu te-a sfințit și te-a înfiat. Bucură-te, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă minunile zăvislirii și nașterii Fiului lui Dumnezeu, prin tine s-a înfăptuit. Bucură-te, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, Fiindcă taina Domnului Isus Hristos, ca Fiul al Lui Dumnezeu, Prin tine ni s-a descoperit. Bucură-te, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, Fiindcă pe Fiul Lui Dumnezeu, ca pe un prunc l-ai hrănit Și cu El în Egipt ai fugit. Bucură-te, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă prin tine Biserica Fiului Lui Dumnezeu s-a arătat. Bucură-te, sfântă, Născătoare Dumnezeu! Bucuria creștinilor! Preasfântă Născătoare Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă după povărârea Duhului Sfânt, împreună cu Sfinții Apostoli, Sfânta Evanghelie ai propovăduit. Multe minuni! Ai săvârșit, dar mai ales de Duhul în fierii ne-ai învrednicit, Când în biserica inilor noastre ai venit, neamul nostru l-ai ocrotit, Nașterea cea de-a doua prin tine ni s-a dăruit, Mântuirea, sfințirea, desăvârșirea, în fierea să le dobândim, ne a ajutat și de aceea am cântat Aleluia! Icoana ta de lumină! Din lumina lină a Sfintei Slave, în oglinda conștiinței noastre, Cartea vieții ne-a arătat, ca o lumină din lumină, Fiul tău celibit ca un prunc minunat, în noi l-ai născut și-a stat, Prin el mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea ni s-au dat, De aceea am cântat. Bucură-te, Maica luminii fiindcă din lumina Duhului Sfânt Ne-ai zămislit și taina nașterii, cea de-a doua am trăit-o Ca pe un dar minunat bucură mai Maica Lumini Fiindcă prin Duhul Înțelepciunii Cheia porților împărății Cu iubire dumnezeiască ne-ai dat bucură mai Maica Lumini Fiindcă prin Duhul Înțelegerii Ochii Cugetului Ni s-au deschis Și prin darul deosebirii Duhurilor Toate tainele le-am aflat Bucurăte mai Maica Lumini, fiindcă prin lumina Duhului Tăriei, neamul nostru ortodox timp de 2000 de ani l-ai păstrat. Bucură-te, Maica Luminii, fiindcă prin Duhul Sfatului, fericirea păcătorilor de pace, scutul sfântului tău omofor peste țara și neamul nostru a stat. Bucură-te, Maica Luminii, fiindcă pe calea luminii, sufletele aleșilor din neamul nostru la Cer le-ai Bucură-te, Maica Luminii, fiindcă prin Duhul cunoștinței, sufletelor noastre un veșmânt de lumină li s-a dat. Bucură-te, Maica Luminii, fiindcă sufletele, trupurile, inimile, mințile noastre, cu para de foc a luminii lumii le-ai curățat. Bucură-te, Maica Luminii, fiindcă iubirea, credința, nădejdea, smerenia în aripi de lumină le-ai transformat când la cer pe aleșii tăi i a înalțat, Bucură-te, Maica Luminii, fiindcă îngerii tăi, la tronul de slavă pe care stă Fiul lui Dumnezeu, îngerii tăi pe toți sfinții aleșii i-au purtat. Bucură-te, Maica Luminii, o creștinilor. Prea sfântă născătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din mâna ta, crucea neamului, ca să o purtăm, ni s-a dat. Pe treptele scării care duce la cer, îngerii tăi ne-au purtat. Cu multă râvnă am urcat. La fiecare treaptă rugăciunile tale ne-au ajutat. Și de aceea ți-am cântat, aleluia. Poruncile cele de mântuire, rostite de Domnul Isus, în Sfânta Evanghelie să le trăim cu fapta, prin grija ta ni s-au dat și poruncile fericirilor le-am retrăit, le-am înțeles. Și pe frații noștri, de cum să le facă, i-am învățat, i-am ajutat. Când pentru ei ne-am rugat și am cântat, Bucură-te, prea slăvită stăpână, fiindcă pomul vieții veșnice, în grădina de vis a sufletului nostru, l-ai adus și ni l-ai dat. Bucură-te, prea slăvită stăpână, fiindcă în oglinda conștiinței, cartea vieții deschise, la pagina cu numele nostru, cel nou ne-a arătat Bucurite prea slăvită, stăpână, fiindcă răspunsul cel bun al rugăcinilor de iubire și slavă, care să ne mute de la moarte la viață prin tine, l-am aflat. Bucurte prea slăvită, stăpână, fiindcă delicatețea, iscusința, înțelepciunea, bunătatea, mila, darurile fiului tău, ca o comară veșnică, le-am câștigat. Bucurte prea slăvită, stăpână. Fiindcă veșmântul de nuntă pentru noi și pentru cei din neamul nostru, cum să l căpătăm, ne-ai arătat. bucurte te prea slăvită stăpână, fiindcă prin are tale sfinte rugăciuni, Fiul tău cel iubit și Domnul nostru, în fața Tatălui Ceresc și a Îngerilor Săi, pentru noi mărturie a dat. bucur prea slăvită stăpână, fiindcă piatra cea albă a numelui nostru cel nou, veșnic și nepieritor, prin grija ta am luat. Bucurte prea săvită stăpână, fiindcă să devenim stârti în Templul Dumnezeu ne-ai ajutat. Bucurte prea săvită stăpână, fiindcă să primim steaua cea de dimineață și cu una vieții veșnice, printre toate ispitele și încercările, ne-ai purtat. Bucurte prea săvită stăpână, Doamna Cerului și a Pământului. Preasfântă născătoare Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Înfierii, treptele ascunse în mormântul trupului nostru, ca o scară la cer, le-am suit și cu isopul rugăciunilor, sufletele noastre le-ai curățit ca să căpătăm chipul și asemănarea cu Fiul tău, grija ta, cea dumnezeiască, ne-ai dat, așa cum pentru toți fiii Luminii, în viere și împărăției, te-ai rugat și de aceea am cântat. Aleluia. Credința cea tare, răbdarea cea îndelungată, care aduce rodul cel îndelungat de 130 de și de 60, râmna cea sfântă, Evlavia, rugăciunea, iubirea adevărului care sfințește, smerenia care înalță, milostenia care mântuiește, poruncile fericirilor care sufletul îl desăvârșește. Prin tine. Mi s-au dat și de aceea am cântat. Bucurte, Maică, prea curată, asemenea ca fiilor învierii, din prăpastea păcatelor, din întunerii cu din cuvintele și gândurile rele aruncate ca niște săgeți de duhurile necurate ne-ai ne, scos, ne și la cele cerești ne-ai Bucurte, Maică, prea curată, asemenea ca fiilor luminii. Pline de lumină toate faptele, cuvintele și gândurile noastre s-au făcut când Domnului Iisus le-a mântinat. Bucură-te, Maică Preacurată, fiindcă asemenea fiilor împărăției, când din izvorul cu apă vie ne-a adăpat, setea de cele sfinte în noi a crescut neîncetat. Bucură-te, Maică Preacurată, fiindcă răspunsul cel bun pe noastre l-ai pus când Domnul Isus Neamul ne-a cercetat și l-a întrebat: Bucură-te, Maică Preacurată, fiindcă Domnul, între cei binecuimentați, arborile, Neamului nostru l-a așezat, când rodul de iubire și slavă s-a copt și l-a luat. Bucură-te, Maică precurată, fiindcă Tatăl Ceresc, Domnul Isus și Duhul Sfânt, sufletele Neamului nostru le-a încercat. Ca pe argint le-a curățat, ca pe aur le-a lămurit, ca pe niște comori le-a măsurat. Bucură-te, Maică Preacurată, fiindcă numele cel nou al Fiului Tău, pe frunțile neamului nostru îngerii Tăi le-au pus și ca o pe ce a stat. Bucură-te, Maică Preacurată, fiindcă în veșminte de nuntă la cer sufletele fraților noștri. Îngerii le-au ridicat Cu taina Sfântului Botez Cu apa cea vie Le-au curățat și l-au îmbrăcat Slavă ție, Maică Preacurată Fiindcă la cina acea de taină Cu îngerii tăi Pe ortodoxi și creștin Te-ai chemat Bucură-te, Maică Preacurată Fiindcă îngerii tăi Imnul de slabă și iubire Ne-au învățat și l-am cântat Bucură-te, Maică Preacurată Doamnă a îngerilor, prea sfântă născătoare de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă puterea prin darul Duhului Tăriei, cuvântul de înțelepciune, ca dar al Duhului înțelepciunii, lumina prin Duhul înțelegerii, credința cea adevărată ca dar prin Duhul bune credințe, Ochii minții și ai cugetului ne-ai deschis prin Duhul Cunoștinței, smerenia, mila, curăția cumpătarea, ca daruri ale Duhului temeri de Dumnezeu, ni le-ai dat pentru că, plină de daruri, ești ca fică acelui celui prea De aceea am cântat Aleluia. Rugăciunea ta, prea sfântă, născătoare de Dumnezeu. Tatăl ceresc, fiul Cel iubit, și împăratul cel ceresc au ascultat, când împreună cu Sfântul Ioan Teologul, cu Sfântul Ioan Botezătorul, în biserica din laherne, pentru noi te-ai rugat, când Sfinții Andrei și Epifanie te-au ascultat, iar noi am cântat. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, din rugăciunea ta, împăratul ceresc, primește pe omul, ce te stăvește pe tine și cheamă în tot locul numele preasfânt al tău. Tatăl Ceresc a ascultat. Bucură-te Sfântă, născătoare Dumnezeu, fiindcă sfântul tău cuvânt l-am ascultat și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește. De aceea mii de biserici în țara noastră ție ți-am întinat. Bucură-te, Sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă să-L slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Domnul Iisus Hristos, pe Împăratul Ceresc, cu slujbe, rugăciuni și fapte, putere și har ne-ai dat ca semn că noi cuvântul Tău și prea preaslăvește pe cei și te preaslăvesc pe tine, l-am împlinit și l-am lucrat. Bucură-te, Sfântă născătoare Dumnezeu! fiindcă noi am împlinit cuvântul Tău. Ascultă rugăciunile celor, ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica Ta. De aceea, Domnul, de păcate neamul nostru, l-a curățat, l-a sfințit și l-a iertat. Bucură-te, prea sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă toate jertfele, titoriile, faptele noastre bune, rugăciunile, ca tămâia și smirna la cer le a înățat, ca să împlinești cuvântul Tău, când pentru noi te rugat și făgăduințele primește-le toate. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, Fiindcă din toate nevoile și cu rugăciunile tale ne-ai izbăvit, Așa cum ai rostit din toate nevoile și răutățile îi izbăvește. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, Fiindcă rugăciunile tale din vicleniile, primejdiile, ispitele dușmanilor, ne-au scos, ne-au ferit, ne-au salvat. Bucură-te preasfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă prin rugăciunile de mântuire, de cerere, de mulțumire, ne-ai și ne-ai învățat. bucură prea preasfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă prin rugăciunile de slavă și de iubire, care prin grija ta îngerii ne-au învățat, Fiul tău cel iubit, cu îngerii săi desăvârșirea și înfierea ne-au dat. Bucuri-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, Doamnă a cerului și a pământului. Preasfântă născătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă trecerea prin vămile băzduhului, cu îngerii tăi, ca un dar minunat neamului nostru i-ai dat pe toți demonii, cu ale tale, sfinte rugăciune ai legat, i-ai le alungat și ai certat. Pe cei aleși îngerii tăi, pe care celminată la cer i-au purtat. Și răspunsul cel bun la judecata sufletelor noastre pentru noi l-ai dat, de aceea am cântat, aleluia. Minunile tale, preasfântă născătoare Dumnezeu, cu noi și pentru noi le-ai păstrat și le-ai lucrat. Cu dragoste asupra noastră ai vegiat, cu sfântul ne-a neapărat, când demonii și dușmanii cu vicliniile lor ne-au încercat, iar noi am cântat. Bucură-te, preasfântă fecioară Maria, încă așa cum Aglaida, numele tău l-a rostit și demonul de la ea a fugit, tot așa demonii și dușmanii de la cei ce te-au rugat, i-ai izgonit. Bucură-te prea sfântă, fecioară Maria, încă așa cum spătuită de duhomnicul ei, că pe demonul care ca un înger o ispitea și chipul tău ca să o amăgească, ca unălucă înălucă, pe la a rostit rugăciunea și închinarea ta. De aceea, toată ispita ca fumul s-a risipit, tot așa pe noi de ispitele sinagogilor satanei neferit. Bucură-te, Preasfântă Fecioară Maria, fiindcă așa cum pe drept ciosul, care pentru cinstirea ta cu un eretic nestorian salutat și de pe corabie în apă a căzut, din fundul mării l-ai scos, dar pe nestorian pentru rugăciunile cuviosului partenie l-ai înviat și de erezia lui s-a repădat tot așa pe cel rătăcit să-l salvăm ajutat Bucură-te, preasfântă Fecioară Maria, fiindcă așa cum lui Ioan Cucuzel, grad de înger, dat și ție ți-a cântat, tot așa cu iubirea îngerească, sfinții te-au lăudat și te-ai bucurat. Bucură-te, preasfântă Fecioară Maria, fiindcă așa cum pentru evlavia lui Atanasie, o biserică pentru cinstirea ta în muntele Athos s-a zidit și prin grija ta toate cele de trebuință ai rânduit, tot așa neamul nostru te-a cinstit. Bucură-te, preasfântă Fecioară Maria, fiindcă așa cum la mănăstirea ivirilor, icoana ta cea făcătoare de minune a stat, pe păgânii care au venit să o prade, i-ai pedepsit și prin grija ta monahilor nimic nu le-a lipsit. Tot așa nouă, Icoana făcătoare de minuni ne ai dăruit. Bucură-te, preasfântă Fecioară Maria, Din ca așa cum pe Carol, Cel care făcuse în scris Legământ că-și dă Sufletul său demonului Pe tine Te-a găsit Și la tine scăpare S-a rugat Și a găsit. Atunci în legământul din mâna demonului l-a luat și l-a dat, tot așa pe alții mulți i ai salvat. Bucură-te de sfânta Fecioară Maria, fiindcă așa cum pe Teofil l-a izbăvit și scrisoarea sa dată diavolului înapoi i s-a dat, tot așa pe noi pentru ale tale sfinte rugăciuni de greșelile noastre. Domnul ne-a iertat. Bucură-te, prea sfântă, fecioară Maria, fiindcă pe cei ce postesc se nevoiesc, tu cu multă blândețe, cu multe daruri îi îmbogățești, cu sfintele taine îi împărtășești, așa cum printr-o minune celui Leneș i-ai arătat. Bucură-te, prea fecioară Maria, fiindcă așa cum pe tânărul ucis de evrei, L-a înviat, pe evrei i-a înspăimântat și de aceea ei s-au botezat. Tot așa ne neputerea, pe cei căzuți să-i putem ajuta. Bucure-te, Preasfântă Fecioară Maria, Doamna călugărilor și postitorilor! Preasfântă Născătoare Dumnezeu, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin minunile tale mult ajutor, multă îndreptare, întărire și izbăvire ne-ai dat. Așa cum mănăstirea aceea din pustie ai ajutat, tot așa pe judecătorul care te lăuda din adâncul apelor l-ai salvat și nu s-a înnecat. Așa cum pe Ioan cel neînvățat, comoara cea fără de preț a rugăciunii tale către tine l-ai învățat, tot așa și noi am cântat Aleluia. Darurile tale, prea sfântă născătoare Dumnezeu, cele neprețuite, pentru credincioșii ortodoxi le-ai păstrat, fiindcă te-au slujit, te-au iubit, te-au cinstit, te-au mărturisit, când pe evreul cel legat în lanțuri de tălhari, cu îngerii tăi l-ai eliberat, credincios l-ai făcut și de aceea am cântat. Bucură-te, Doamna îngerilor, fiindcă pe evreica ce nu putea să nască, a ajutat-o, de aceea împreună cu copilul ei s-a botezat. Bărbatul ei s-a mâniat, copilul a tăiat și ca să scape de pedeapsă într-o biserică s-a ascuns. La tine s-a rugat, mai apoi s-a botezat, pe copilul lor l-a inviat, iar fruncul abia născut te-a lăudat Bucură-te, Doamna Îngerilor! Fiindcă pe călugărul bătrân din Britania, care căzuse în neputință, l-ai vindecat și încă 30 de ani de viață i mai dat. bucură Doamna Îngerilor, fiindcă printr-o minune unui călugăr, dar și nou, nedescoperit, că ori de câte ori noi îl slăvim pe Dumnezeu pe pământ, îl slăbesc îngerii, sfinții, dar mai ales un cer. Bucură-te, Doamna Îngerilor, fiindcă preotul, care s-a rugat să te vadă și să-ți admire frumusețea ta ce negrăită, a orbit, așa cum Îngerul tău l-a prevenit, dar El nu s-a ferit și viața Lui a petrecut-o ca un îmbunătățit. Bucură-te, Doamna Îngerilor, fiindcă printr-o minune pe Fiul lui Dumnezeu în brațele tale ca prunc, l ai adus. El pe pruncul ucis l-a înviat și pe ucigaș l-a arătat. Bucură-te, Doamna Îngerilor, fiindcă pe copilul evreu care s-a împărtășit, Tatăl său în cuptorul plin de foc l-a aruncat, dar Tu l-ai ocrutit, încât a rămas nevătămat, Dar pe Tatăl său, când în foc l a aruncat, a ars imediat. Bucurte, de Doamna Îngerilor, fiindcă pe femeia care a fost căzută în păcat și nu s-a spovedit, diavolul prefăcut în duhovnic, despre ea a vorbit. Tu ai apărat-o și pe diavol l-ai îndepărtat. Bucurte, de Doamna Îngerilor, fiindcă pe tânărul dat de la naștere de mama lui celu rău, când 12 ani a împlinit Demonul a venit și în timpul Sfintei Liturghii l-a răpit. Tu, pentru rugăciunile duhovnicului, din iad l scos nevătămat. Bucură-te, Doamna Îngerilor, fiindcă pe călugărul păcătos și lănăș care te cinstea, cu o picătură din sângele Domnului, de la judecată l-ai salvat. bucură Doamna Îngerilor, fiindcă pe fiul tău, cel iubit, Teotul pelaghie l-a adus, îndoiala lui a risipit, când pruncul ca pâine și vin s-a făcut, iar el s-a împărtășit. Bucură-te, Doamna îngerilor, cea care dintre preoți și călugări îngeri a ridicat. Ca sfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, din ceror ce te cinstesc, te săvesc și te slujesc. Un ajutor neprețuit le dai, așa cum pentru rugăciunile Sfântului Grigore dialogul, când moartea mii de oameni la Roma se cera, icoana ta a scos, cetatea cu ea a înconjurat, pe îngerul care ștergea sabia l-a văzut și a înțeles că pentru rugăciunile tale mânirea, mânia lui Dumnezeu a încetat, iar noi am cântat Aliluia. Minunea pe care a trăit-o fecioara cea bolnavă din Germania, când la sfânta liturghie din cer îngerii tăi au ridicat-o și cu cetele sfinților în biserica cea cerească a intrat, când liturghia s-a terminat, la tronul de slavă al Domnului s-a închinat. Îngerul, făclia care i s-a dat, i-a cerut-o, dar ea nu i-a dat, iar când vedenia s-a încheiat, lumânarea în mâna ei a stat și cu ea pe mulți a vindecat, de aceea am cântat. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă pe sosia patricianului de la Roma ai salvat, când soțul ei s-o dea pentru aur și argint, la demoni a încercat. Bucură-te, Sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă fericirea celor ce-și păzesc fecioria a arătat, când o fecioară căsătorită fără voia ei de părinți, fecioria și-a păstrat. Cu soțul ei în curăția trăit, iar când a murit, soțul ei a vorbit, însă ea a deschis ochii, l-a certat și apoi a adormit. Bucură-te, sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă, peste evreul Teodorit, care te-a hulit, un catarg ai prăbușit și la iad l-ai osândit. Bucur-te sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă pe femeia credincioasă care mai avea un păcat nemărturisit și a murit, tu ai înviat-o, păcatul la duhovnic și-a spus, apoi din nou a murit și s-a mântuit. Bucur-te sfântă născătoare Dumnezeu! fiindcă pe preotul care te cinstea și la tine se ruga, când în apă și în păcat a căzut, demonii să-l ducă la iad nu au putut, fiindcă la judecată când a stat, mărturie cuvântul de rugăciune imprimat, pe limba lui l-a salvat. Bucuri-te prea sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă timp de 14 ani, pe care se ruga zilnic la tine, l ocrotit, de aceea demonul să ia sufletul, nu a izbutit. când un preot, prins de tălhari, pe demonul ascuns între ei să spună adevărul la și tălharul să a călugărit. Bucură-te, sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă minunea de a te vedea diaconului care a împărtășit-o pe văduva săracă i-ai dat, ca să vadă cum sufletul ei la cer l-ai luat. bucurte te prea sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă săracului care o vorbărea al rostit, ca să se mântuiască Domnul la îmbolnăvit. Prin griga ta, într-o biserică închinată, ție l dus, la icoana ta s-a rugat și s-a vindecat. bucurte te prea sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă pe călugărul Adam de lepră, când era copil, l-ai vindecat. Bucur de prea sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă pedidim cel născut orb, pentru viața lui curată, pentru credința lui întru tine. L-ai vindecați de aceea mulți evrei s-au botezat. Bucur de prea sfântă născătoare, Dumnezeu, ajutarea gravnică a celor necăziți. Prea sfântă născătoare, Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă minunea rugăciunii Domnului Isus Hristos care sfințește sufletele, curățește inimile, alungă demonii și dușmanii, care pe cei ce trăiesc în post, nevoințe priveghere, îi desvășește la cei prinde le-ai dat, pe cei ce, viruință, în răzbări cu trupul, cu lumea, cu demonii, au câștigat, între fiii luminii în vieră și împărție înălțat. De aceea noi am cântat Aleluia. Icuan cea sfântă a fiului tău celibit. În biserica neamului nostru ai așezat, Dar ca să dobândim nu numai chipuri, Ci și asemănarea, Poruncile pericidilor să le facem neajutat, De aceea am cântat. bucurte te sfântă fecioară, fiindcă chemarea ta ne rostit-o într-un gând, În lumină îmbrăcat și într-o slovă șezând. bucurte te sfântă fecioară, fiindcă zidiți am fost într-o lume din păcat, de aceea, jarul minții ne-ai dat și din el libertatea adevărului prin foc am aflat. Bucură-te, preasfântă pe fiindcă minunile tale în noi ți le-ai scris, pentru noi îngerii tăi pe ce te-am au adus și ne-ai dat. Bucură-te, preasfântă pe fiindcă în roa luminii vine sufletul nostru, ai curățat și cu sfintele taine. L-ai sfințit și l-ai luminat. Bucură-te, Sfântă Fecioară, Fiindcă din fagurii inimii noastre, Mierea rugăciunii ai luat Și smirna iubirii în cărți se am închinat. Bucură-te, Sfântă Fecioară, Fiindcă pe fii împărății la cere luat Și prin genunile încinse cu stere i-ai purtat. Bucură-te, Sfântă Fecioară, Fiindcă stăpâni peste făptura timpului ne-ai făcut și ne-ai scos printre apatimilor în zăbrele. zebrele. te prea sfântă fecioară. fiindcă din noi, o armată, ai făcut să luptăm pentru neam și să-i dăm o scăpare. Bucură-te prea sfântă Fecioară, fiindcă prin tine am aflat mântuire, sfințire, de săvârșire milă, iubire, nădejde, iertare. Bucuri te prea sfântă, născătoare Dumnezeu, fiindcă la nevoie, tu ne-ai dat ajutor. Iar când dușmanii ne-au lovit, ne-au tăhărit. Tu ne-ai prins cu durere, Bucură-te, preasfântă fecioară, Fiindcă îngerii tăi lângă noi au stat, Și ca să ne ducem crucea, Ei ne-au dat ajutor și putere. Bucură-te, preasfântă fecioară, Rugătoare caldă și Prea Preasfântă născătoare de Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă Sfântului Roman, Darul cântărilor cu cernice, Pline de evlavie și de credințe ei dăruit, iar el, peste o mie de condace, pentru praznicile Domnului, ale tale și ale sfinților, a alcătuit. De aceea noi am cântat Aleluia. spântă înscătoare Dumnezeu, când Sfântul Arhanghel Gabriel pe cucerniciu călugări, din schitul protatului, cum să scânte i a învățat, toate bisericile și slujitorii l-au aflat, iar noi împreună cu ei am cântat. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă pe monahul care te-a cinstit și având păcate a murit, tu cu fiul tău pentru el te-ai rugat. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă de la fiul tău o picătură de sânge ai luat, l-ai înviat și cu ea, de o sânda cea veșnică l-ai salvat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă pe călugărița, pe care un demnitar să o scoate din mănăstire, a văit, spunând că ochii ei l-au vrăjit, ai ajutat-o când ochii ei și-i-a scos și bărbatului acela i-au dat. Bucură-te, preasfântă născătoare, fiindcă ea, pecioria, și-a păstrat toate maicuțele cu lacrimi pentru ea, la tine s-au rugat, iar tu ochii ei i-ai vindecat. Bucură-te, Sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă pe curioasa Eufimia, care cu mult curaj toate bătăile, ocărârea și toate nedreptățile tatălui ei și ale unui servitor le-a răbdat, tu ai ajutat-o și de ei ai scăpat. Bucură-te, Sfântă născătoare, Dumnezeu! Fiindcă rănile îi le-ai vindecat și cu cea acea de lumină prin tine a căpătat. Bucură-te prea născătoare de Dumnezeu, fiindcă Sfinții Andrei și Epifanie, rugăciunea ta pentru noi au ascultat și de strălucirea Sfântului tău, mufor s-au minunat. Bucură-te prea sfinte născătoare de Dumnezeu, fiindcă având 800 de corăbii în mare, armata Mahomedanilor. Pornit asupra Constantinopolului, ai înnecat-o și pe creștin i-ai salvat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă, Sfinții Apostoli Petru și Ioan, Mergând la biserica ta din Lida, chipul tău l-a aflat pe un stil prin minune de și s-au minunat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă, pentru rugăciunile de plădincioșilor din Constantinopol, Oștile dușmanilor perși. Și știți, le-ai și sfărmat. Bucură-te, prea sfântă născătoare, Dumnezeu, apărătoarea creștinilor. Prea sfântă născătoare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim. Tind minunile tale, făcute cu Sfintele Icoane, pe toți de Predincioși Ortodoxi, au bucurat. Ura, unealtirile, hulele ereticilor și păgânilor. Împotriva sfinților tale, icoane, ai pedepsit. iar fiul tău pe toți i-a judecat, de aceea noi am cântat aleluia. Icoanele tale, prea sfântă născătoare, Dumnezeu, pe mulți au ajutat. Minunile făcute prin ea, credința cea adevărată ortodoxă a întărit. Chipul tău, minunat, zugrăvit pe Sfântul Apostol Luca prin icoane, ni s-a păstrat. Dar noi ne-am bucurat și încântat. Bucură-te, preasfântă născătare, Dumnezeu, fiindcă îngerul, pentru cuviosul Alipie, icoana ta printr-o minune, a zugrăvit. Bucură-te, preasfântă născătare, Dumnezeu, fiindcă icoana ta de la pecerscă a vindecat pe cel îndrăcit și adevărul l-a descoperit. Bucură-te, preasfântă născătare, Dumnezeu, fiindcă icoana ta, numită Evanghelistria, dintr-o grea suferință. Că regele Greciei Constantinos l-a vindecat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, Fiindcă icoana ta numită portărița, Singură pe mare din iubirea la atos a venit și de parte lumina ei și a arătat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, Fiindcă icoana ta numită prodomița la iași printr-o minune singură s-a pictat. Bucură-te, sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă icoana ta numită Odigitria, la cei doi orbi, vederea le-a redat. Bucură-te, sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă icoana ta numită Romanca, împreună cu cea a Domnului Iisus, de la Constantinopol, pe mare a călătorit și după 100 de ani, pe mare singură a venit. Bucură-te, sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă icoana ta din Rusia la tihvini de cer s-a ivit, prin ea multe biserici s-au zidit și prin ea mulți bonavi s-au tănovit. Bucur-te, prea sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă sfântul tău deșmânt a dus în biserica din Laherne, pe mulți din boal, patul de boală i-a vindecat. Bucurte te prea sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă prin sfântul tău omofor minunea în sănătoșirii împărătesei zoe, la toți le a arătat. Bucură-te, preasfântă născătoare Dumnezeu, o a creștinilor! Preasfântă născătoare Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin minunea nașterii Domnului Isus Hristos, fecioria ta s-a păstrat. Și tot așa, prin minunea adormirii tale, lumea nu ai părăsit, ci, sfinților, care te-au iubit, te-au stăvit, te-au cinstit, te-au slujit, pentru ajutorul dar, te-au mulțumit, de multe daruri din partea ta s-au îmbrănicit, iar noi am cântat, aleluia. Pentru adormirea ta, prea sfântă născătoare Dumnezeu, îngerul trimis de Domnul Iisus cu trei zile mai înainte, te-a înștiințat, de aceea pe muntele măslinilor te-ai urcat și ca Domnul în taină te rugat fiindcă mutarea ta din viața cea pământească la viața cea cerească, ca o minune s-a petrecut, iar noi am cântat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă toate lucrurile tale la săraci și văd i dat, și cum să ne adunăm zesea cea cerească ne a arătat. Bucură-te, preasfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă de iertare de la toți ți-ai luat și rugându-te pentru pacea lumii, Sufletul în mâinile Domnului Isus Hristos ți-l ai dat. Bucurte prea sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă, minunea venirii Sfinților Apostoli de la marginea lumii, pe noi, cu tunet mare, la Ierusalim, în casa ta, pe toți i-a înspăimântat. te prea sfântă născătoare, Dumnezeu, fiindcă Sfinții Apostoli, cântând cântecul de îngropare în satul Ghetsimane, te-au purtat. Bucurte prea sfântă născătoare, Dumnezeu princă angeli, mâinile ideilor care a vrut să-ți le-au tăiat. Bucură-te, sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă trei zile, Sfinții Apostoli, mormântul ta a privegiat, Bucură-te, născătoare Dumnezeu, fiindcă Sfântul Apostol Tom a întâlviat și Sfinții Apostoli, deschizând mormântul pentru el, taina înălțării tale cu trup la cer a aflat. Bucură-te, sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă Îngerii la cer te-au furtat și în fața tronului ceresc al Domnului Isus Hristos ai stat. Bucură-te prea sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă sfântul tău omofor pentru noi, ca semn al ocrotirii, ne l-ai lăsat. Bucură-te prea sfântă născătoare Dumnezeu, fiindcă prin minunile tale dreapta credință ortodoxă ai apărat. Bucur te, prea sfântă născătare de Dumnezeu, Doamna Cerului și a Pământului. Prea sfântă născătare, Dumnezeu, te iubim și îți mulțumim, fiindcă neamul și țara noastră, în nenumărate rânduri, de a ajutat. Pe Domnul Isus Hristos, pentru noi, le-a rugat, ca să amâne judecata până când, cu lumina darului său, oamenii, patima și păcatele și le vor cunoaște, ca să se pocăiască, să se smerească, să se spovedească, cu sfintele taine să se împărtășească cu lacrimi să se roage, ca sufletele lor să se curățească, iar mai apoi mântuirea, sfințirea și desăvârșirea să le dobândească. De aceea, noi cu îngerii și cu sfinții am cântat Aleluia. Rugăciune Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, iubim și te rugăm. Ascultă rugăciunea prea Sfinte, născătoare, o pentru noi. Așează pe fruntea sufletului nostru Sfântul Tău nume, ca semn că iertarea păcatelor, mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea, numele cel veșnic, le-am aflat, că taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută a infinit, când pe Fiul Tău cel iubit, prin prea născătoarele născătoare, ne-ai ne dat, prin el de orbirea, rătăcirea, neputințele, ispitele, duhurilor necurate ne-ai scăpat. Aleluia, slavă ție, Tată, Celeste, iubim și te rugăm, ascultă rugăciunea prea Dumnezeu pentru noi. Dăruiește-ne discusința, mijlocul și prilejul de a împlini poruncile tale, cele minunate pe care ni le-ai dat și. Prin Domnul Isus Hristos, prin preasfânta născătoare Dumnezeu, prin toți îngerii și sfinții tăi, cum să le facem neînvățat, ca să dobândim chipul și asemănarea cu tine pe care le-am pierdut prin păcate, Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm. Ascultă rugăciunea preasfântiei născătoare Dumnezeu, fiindcă brațele tale cele dumnezeiești, adică pe Domnul Isus Hristos și pe Împăratul Ceresc, pe noi le a plecat, ca să ne ajute să facem poruncile și îndreptările tale cele minunate, pe noi cei rătăciți ne-au luminat. Din lumea păcatului, întunericului, ne-au scos, cu veșmântul de nuntă ne-au îmbrăcat, din destinului cel ceresc ne-au dat, ca semn că ne-ai binecuvântat, că Domnul la dreapta sa ne-a chemat că între în învierii, luminii și împărății ne va așeza, din neamul nostru cu un loc, cu o slujbă și cu la ta cecelească, cerească l-ai binecuvântat.